Să fim înțeleși, nu intri după moarte în împărăția în care nu ai trăit încă de pe pământ. Părintele Arsenie Boca Botezul lacrimilor Scenariu radiofonic De Ion Costin Manoliu Regia artistică Nicolae Mărginanu Cu participarea preotului Nicolae Streza Dacă nu l-aș fi cunoscut pe părinte Arsenie, altfel s-ar fi desfățurat viața mea. El, ca mare duhovnic, mi-a descifrat rostul vieții mele și misiunea cu care m-a trimis în lume Dumnezeu. De aceea să rânduiți duhovnici, să cumpănească duhurile ce străbat minte, să cunoască măsurile fiecărui om și încotro îngleară cu până. Navara Haneru menaose de 82 trecurse în crata șastea a liceului teoretic de băieți Radu Negru din Făgăraș, astăzi clasa a 10-a de liceu. Mănăstirea Brâncoveanu, în care începuse să activeze părintele Arsenie, se afla la 15-16 km de rudisorii țaraultului, Satul Natal. Tată, m-am întâlnit cu prietenul meu, cu Ion Bica, cu Gianni Hă. Și mi-a zis că el o mers de mai multe ori la mănăstire la sâmbăta Așa Duminica viitoare m-aș și eu cu el Păi să te și duci Știu că Gianni și tata sau Vasile și Mumă s-amerdezi la mănăstire te băiete, dute că se slujește frumos la mănăstire Atunci când eu am mers la mănăre, prima dată la sfârșitul lunii iunie 1942, părinte a la cam de trei luni preot. Cru via în cios în zile de bucurist de tristețe. Am tłumę tłumę tłumę tłumę tłumę tłumę tłumę tłumę tłumę tłumę de la Putna Te fericesc pe tine, una de Dumnezeu. Bicerca era plină de cricioși și cu mare grătate ne-am trecurat prin mulțime și am ajuns aproape de strama cătăreră. Încep put o trinia? Intru timp necurt. Cele împărăti și iahoneti, am văzut pe cei doi sluzitori. Părintea ar sene, cu țină lui deosebită, cu bară și păr bogat, casări, rezmântată în vezminte prețest, de culoare galben albă și părintele Serafim, cu barba și păr lui blând roșcat. Înviato in Și legăturile iadlo erop, stricata o sunt doamne morțito. Pre toți din curse nevrăș Iata când vei veni, pomenește ne pe noi Doamne, fericii și săraci cu duhul ca celora este în cerurilor. În zilele acestea mai de pe urmă, când și noi se pare că de acum vremea s-a scurtat. Cercet în firea durerilor. Am aflat desfrânarea în creștându pe oameni și lucrând de zordă rămarea în întindere și adâncini. Iar pe de altă parte, preoții vremurilor noastre n-au mai urmărit desfrânarea ca păcat și ca atare să o măture afară din taină lui Dumnezeu, adică din căsătoria creștină și nu numai. Așa se face că vai peste vai va fi și veste peste veste va fi și se va căuta vedenie de la proroc, lipsind preotului cunoștința legii și bătrânului sfat. Cum zice Ezechiel, oamenii orbecăiesc în mulțimea neștiinței și a lipsei de sfat, care s-a întins ca o noapte de de peste vieții oameni, în care doar liniști somnul de primejdie, de bună credință că desfrânarea nu-i păcat. Dar fiind rândui să ascult mereu durerile oamenilor, care le pe urma păcatelor și a lipsei de sfat. Și ajungând adeseori una cu durerea lor, într-o zi, slujind Sfânta Liturghie și rugându-mă pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelui Dumnezeu Biserici, aud deodată în urechea din lăuntru înfruntarea aceasta. Nu te ruga de mine să o dau pace. Roagă-te de oameni să schimbe purtările, că vor să mai vadă pacea pe pământ. Și am înțeles pe urmă mai multe lucruri. Drept aci ascultători porunci, trebuie să stric tare cuvântul Scripturii, ca o sunare de alarmă, că Dumnezeu vestește acum pe oameni ca toți de pretutindem să se pocăiască adică să vie la viață curată și la învățătura drept măritoare a Bisericii Lui Hristos. Iar când vremea o va cere, să le mărturisească și cu prețul vieții, netemându-se de moarte. Să ajung la momentul când se răsteau cuvintele Domnului de instituirea Sfintei Euharistii spuse de Domnul Hristos la cina ce de taină din Joia cea mare, momente sublime ale Sfintei liturgii la Epicleză. Pentru că Sfântul Duche coboară, pe sânta masă din altar și preface pâinea agnesul și vinul în trupul și semele Domnului, moment mittic și misteric, rostirea cuvintă era amestecată cu printul părintele Arsenie. Darul Prințului ce al este o a Lui Dumnezeu Către cei care prin asceză având la despățimire O stare firească de fericire și iubire către Dumnezeu Doar Sfânta Liturghie mai ține lumea Tât Părintele Arsene, cât și Părintele sărafin aveau o conștiință clară a pentru monacism și preoție și cunoșteau foarte bine sensul adevărat al Sfintei Liturghii, care rememorează în timp mitic, dar real, zerfa de pe gorgota a Domnului nostru Isus și învierea sa. Mă, n-a mai fost la o șau liturgie. Părintele arsenii si părintele Serafim au făcut teologia la sibiu. Și am auzit cu fos și la multele atos. Hai, da unde are? Pai nu loc în biserică, nu vezi că lumea uite. Părintele ține predica afara, uai acolo sub nuc. A, ah. i ah. uite, că a urca pe scaună. Da, ca să-l vaza toți. Iubist credincio. Mărturisirea și înspășirea păcatelor sunt două lucruri diferite. Iată cum avem noi păcatele. Unele mărturisite, adică spuse înaintea lui Dumnezeu, sub patrafir la preotul duhovnic, și altele nemărturisite. Pentru păcatele mărturisite căpătăm canonul de pocăință. De obicei, canonul sau pocania e chiar leacul păcatului acelui. Iar fiindcă pe tine te mustră cugetul și de aceea ai alergat la spovedanie să capes liniștire, sigur că vei primi cu bucurie și canonul. De aceea, această osteneală după care ai venit de bunăvoie se cheamă ispășire de bunăvoie. Mulți v-ați mărturisit păcatele voastre și totuși cugetul vă mustră. Oare de ce? Pentru că ori n-ați primit leacul, canonul, după mărimea rănii, ori l-ați primit, dar nu l-ați făcut. Și vă mustră cugetul și pentru că mai sunt păcate nemărturisite. Căci cugetul nostru când ne mustră pentru păcatele noastre, să știți că e glasul lui Dumnezeu în noi. Cugetul e veriga lui Dumnezeu și de Dumnezeu pusă în noi, de care agață Dumnezeu mila sa și ne atrage la sine. Nu tânjim noi spre Dumnezeu cum tânjește Dumnezeu spre noi. Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală, tot socoteală milostivă, însă pe noi ne ustură. Știind Dumnezeu în lătângia noastră, nu ne lasă părăsiți în întunericul necunoștinței, ci ne trimite necazuri și pocanie. Asta e ispășirea de nevoie dureri, pagube, vrajbe, tulburări, copii slabi și orice altă suferință care le îndoaie cerbicea. Căci toate le poate Dumnezeu fără tine, dar ca să te mântuiască din lumea aceasta, nu vrea fără tine. Hotărâți-vă astăzi și mărturisiți-vă și cele nemărturisite ale voastre. Căci acestea sferigile diavolului în care el își prinde cărligele. Chiar când Dumnezeu ne întinde mâna, satana ne împinge să o scăpăm. Voi vă speriați când auziți aceasta, însă ori de câte ori blestemați când aveți necazuri, să știți că lucrul acesta îl faceți. Loviți cu o cărnă mâna lui Dumnezeu în dauna voastră, atrăgându-vă urgia lui Dumnezeu. Alunecarea, în păcate, e o taină a rânduielii nevăzute. Unii ca din neștiință, alții din amăgirea firii, unii din ispita diavolului, alții pentru că îi părăsește Dumnezeu o vreme ca să-i cunoască lipsa. Și în sfârșit, căderea cea mai mare e cea din urgia lui Dumnezeu. Împotriva mâinii întinse a milei lui Dumnezeu, poți să dai până și cu copita dar împotriva urgiei mâniei lui nu mai poți face nimic. Dacă viața noastră nu a fost ca o lumină cât am avut sufletul în trup, apoi chiar de ne vor arde și un vagon de lumânări la cap, cu nimic nu ne va ajuta. Nici chiar lumânarea de la ieșirea sufletului. Cine are minte să ia minte Amin. Părintele Arsenie Boca Botezul Lacrimilor pe tema din dormit, tot poporul se aduna în fața bisericii și mănăstirii. Părintele se a așezat chiar în ușapidvorului și si alegea legea circa 60-70 de persoane pentru spovedanie. Tu Ioane, vino. Părinte, iamăș pe mine. Și si tu. Da, da. Tu mă, George. Hai, hai. Părinte, de mine când vezi că nu mai pot purta povara pe mine. Hai și tu, Paraskiva din reț sa le făcea semn să intră în biserică, pe alții chema pe nume, pe unii care se îngestuia fără să li se fie arătat un semn, o oprea. Voi ceilalți, care n-ați fost aleși acum, să stăruiți dacă vreți să vă mărturisiți, că vine și rândul vostru, dar pentru asta trebuie să faceți drumul de la sâmbăta de jos până la mănăstire, măcar de 10 ori pe jos, adică de 5 ori dus întors și să vă pregătiți pentru spovedanie, cu poșii și rugăciune și să stați la mănăstire până vă vine rândul să vă mărturisiți, postind poate chiar o săptămână. Al doilea moment, citirea molitei pentru spovedanie după îndrumare din ageazmatară sau molit felnic. Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, Fiule și cuvântul lui Dumnezeu, păstorule și mielule care le-ai ridicat păcatul lumii și a iertat datoria celor doi datornici și femeii celei păcătoase ai dăruit iertare păcatelor ei, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, însu stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, îndregiuirile, greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, Cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-au făcut de robităi acești Și câte ca niște oameni purtători de trup și viețuitorii lume, au înnecat de-au greșit cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu știința sau cu neștiința, în timpul nopții sau în timpul zile, Sau sub și a de la arhiere, ori de la preot, au căzut. Sau au și și pe sine s-au blestemat. Sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat. Sau din mânia cea fără socoteală pe vrunul din creștină au afuristit sau au blestemat. Sau nebunește au vorbit, sau au osândit, sau au clevetit, Sau vorbe spurcate au vorbit, sau au pismui, sau au mințit. Sau a ținut minte rău. Îmbrăcat în toate zilele, zilele, Din jur și ales, strând genunchi, citea toată rânduia mărturitirii la care adăuga rugăciunea de dezlegare pe care citețea Sireu sau Duhonicu pentru iertarea păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul, dar cu atâta trăire și chiar prânz de mila păcatelor ce reprezinti. Că ei singuri, nevrednici și păcătoși mărturisesc înaintea împărăției tale, ca acestea și mai mari decât acestea au făcut, ci pentru mila ta ascultă-mă pe mine slujitorul tău și izbăvește pe și de chinul cel veșnic. Fă-i moștenitori veșnicilor tale bunătăți, împreună cu toți care din veaca au plăcuție, și îmbrănicește pe și fără de o sânda să împărtăși cu înfricoșătoarele și nemuritoarele tale taine, pentru că tu ai zis, Stăpâni, câte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și câte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Ori îți păcatele să vârșite, încât era coprins de fiorul tanii și să se vârșea cu fiecare. Că tu singur ești fără de păcat și ai puterea ierta păcatele și ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și celui fără de început al tău părinte și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 3 moment moment, cuvântul de învățătură la molitvă. Taina pocăinței este taina prin care puterea lui Dumnezeu dată preoților șterge biruințele diavolului asupra omului. Căci păcatul acesta este o conspirație între diavol și mintea omenească împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unei a lui. Ascultând domul de Satana și nu de Dumnezeu, când aceste înfrângeri sunt spovedite și spășite prin canon și necazuri, ele nu mai au nicio greutate în cântarul judecății particulare. Când sunt spovedite numai pe patul de moarte și n-a mai rămas timp de canon și îndreptare, vin demonii și înfricoșează sufletul cu caz și urgie mare. Dacă omul ar spăcatele măcar cu o lacrimă, aceasta nu se pierde. Și poate atrage mila lui Dumnezeu. Când biruințele răului asupra omului rămân consimțite întru totul, toată viața, și nește se prin taina spovedaniei, omul acela, deși botezat, s-a făcut fiul celui de care a ascultat. Atunci, biruințele răului au toată greutatea fără de legii și cumpliții au câștigat Sufletul Omului. Sufletele dreptilor Însă, ca un șuvoi de foc urcă la cer, ca unele care s-au îmbogățit pe pământ cu focul Duhului Sfânt, pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur, de nu se va lăsa condus de mâna nevăzută a Mântuitorului prin preoși bisericii. Că zice Domnul Isus: Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. care, dacă este la prima spovedanie, va trebui să-și facă un examen al vieții din copilărie până la data primei spovedanie. Cei ce s-au mai spovedit la dinsuri să facă acest lucru de la ultima spovedanie, evaluându-și căderile. Duhovnicul are puterea și știința de la Dumnezeu ca să împrăștie și să strice mereu lucrările protivnicului. Prin urmare, credinciosul e dator cu ascultarea din dragoste față de duhovnicul său. Căci fără darul acestuia, e cu să izbăvirea de necazul și mântuire. Eu nu vă dau neapărat canoane, metanii, rugăciuni, post, ci vă îndemn să vă schimbați purtările, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru crucea pe care v-a dat. Vreau să schimb lacrimile voastre în bucurie, mulțumit lui Dumnezeu de toate durerile, căci schimbându-vă purtările, vă veți bucura. După cuvântul de la murire, spunea celor ce erau ales să rămână o săptămână la mănăstire și să se prezinte zilnic pentru spovedanie câte 10-12 persoane la ușa bisericii. Ceilalți să lucreze fie la grădina de zarzabat fie la uscat fin, fie la alte lucrări necesare în mânăstirii. După aceea ieșind din biserică, care așteptat de mulțimea care voia să-l vadă, să-l în față la tingă. Părinte, nu știu ce să fac, că nu mai am putere de Mi s-o trupul. ascultă -mă. Din trei pricini se îmbolnăvește trupul. Mai întâi, din cauza otrăvurilor, din lipsa postului. Carnea e otrăvă, și se mistuie tot cu ajutorul unui otrăv care este fieră. Apoi sunt și beteșugul din naștere, moștenit. Pentru că fie mama, fie tată sau chiar amândoi n-au fost treji, ci au fost băuți când s-a copilul. Doamne ferește! Femeilor, fugiți de bărbații voștri ca de foc când sunt ameți de băutură. Apoi multe slăbiciuni vin din desfrânare, pentru că oamenii întreg măsura cuvenită și încep să-i doară spatele, spinarea, șalele, slăbesc nervii și așa devin iuți și nerăbdători. Toate acestea pentru că nu și-au înfrânat poftele și trupul și-a mâncat toată vlagă Părinte Arsenie, nu știu ce să mă mai fac cu bărbatul meu Că de la o vreme nu-i mai place nimic Toate și-au vizbor, în păcat Ascultați tot și luați aminte Neapărat vine vrajba în casă dacă s-a început căsătoria cu stângul Eu nu înțeleg, părinte Adică s-a început cu desfrânarea Mai vine apoi dacă soții trăiesc în căsătorie nelegitimă De aceea toți care trăiți așa să intrați la cumințenie Să vă mărturisiți la preot și să vă curuneați la biserică. Mai vine neînțelegerea în casă și din curvi nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Cei doi soți s-au uitat în casă nouă cu drăcească pe trupul și pe sufletul lor și pentru că nu s-au mărturisit la preot, acel păcat le sparge casă. Nici nu se înțelege cu nevastă. Vine vrajba și din lăcomia de avere a unui părinte că și-a maritat fata sau și-a feciorul. Asta așa e. O asemenea căsătorie nu ține pentru că s-a făcut cu lucrarea diavolului, înțelegeți? Prin urmare, cumințiți-vă părinților cu sfaturile când vă căsătoriți copiii. Neînțelegile vin și din nepotrivirea de vârstă. Sunt părinți care își mărit în fetele la 14-16 ani, iar la 18-19 ani, fata lor e văduvă sau divorțată și cu un copil. Așa am pățit eu, părinte. Că ce poate face o fată așa de tânără cu un vlăjgan un om în toată fire această diferență mare de vârstă e un păcat înaintea lui Dumnezeu dar, meu, părinte, mi vezi ce se întâmplă dacă nu postiți vă umpleți de mânie și așa pentru o vorbă neînsemnată, pentru un lucru care nu e la locul lui săriți unul altul o pricină de vrajbă în casă e și desfrânarea soților dar cum desfrânează soții când sunt legiuiți când s-au căsătorit și la primărie și la biserică părinte? așa bine că și nu mai țin seama de miercuri, de vineri, de zilele postului și de sărbători și unii mai fac și altele Împotriva firii Nu mai țin nicio el. Și bate Dumnezeu ne rânduiala Ca să se facă el. Vedeam toată mulțimea gândul după Părintele Arsenie Și o comparam cu mulțimea Care l a pe Domnul Hristos Mă Ajutați-mă să vă ajut Dacă veniți la mine Și stau de vorbă cu voi Atunci să faceți ceea ce vă spun Când ajungeți acasă Să spună lumea care vă vede Asta nu mai e ca până ieri. Ați înțeles? Că m-am săturat să tot aprin lumânări, și ar să cadă, ea le aprind și arcat. Părintele Arsenie Boca, botezul lacrimilor. Duminică din postul Sfintei Maria am rămas printre cei ce se adua în bisericii împreună cu Gianni, pentru a fi ales pe săptămâna următoare pentru spovedanie. Nicolae, dar multă lume vrea să se spovedească Hai mă Gheorghe Crezi că ea? O vedea Și tu Maria din Drăguș. Și noi stăm aici mai la margine Uite că ea pe aia din față, de lângă pridvorul bisericii no. Gianni, hai mai în față din voi. N ai unul să te bagi Ia mai mult pe cei bătrâni Cred că a ales vreo 60, și mai mult de 70 de oameni, noi ea părintele din A, pentru atunci Gianni, pe noi nu ne mai alegează Asta ui? Copii, veniți și voi De noi spune Nicolae. Da, da, voi tu Nicolae și celălalt. Am încremenit. Nu-mi să cred că ne teamă și mai ales că mi s-a adresat cu numele meu că nu mai vorbise cu părintele și nu avea de unde să-mi știe numele. După ce a terminat de ales, a venit în biserică și ne-a vorbit despre importanța spovedaniei. <fie> Sau mărturisirea. Este al doilea botez. Botezul lacrimilor. Sunt trei botezuri care ne curățesc de toate păcatele. Primul, prinți pe casa ta binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu ai fost la biserică. Dar nu numai când ați fost la biserică și nu v-ați îngrijit de casa lui Dumnezeu, dar nu te-ai îngrijit nici de biserica ta. Căci și trupul nostru este locaș al Duhului Sfânt. Și pe acesta ai lăsat să se dărâpâneze. Iată că acum trebuie să veniți până aici și să faceți o steneală asta. Și de-ar fi mănăstirea într-un loc unde ați ajunge cu și mai multă osteneală, să știți că și acolo v-ați duce. Așa de mare e durerea când usucă Dumnezeu viața oamenilor. Avea o înțelegere superioară asupra vieții creștine din vremea noastră cunoscând toată frământarea păcatului, dar fiind în același timp un terapeut care venea cu idei noi și practici necunoscute pentru eradicarea păcatului fiecarea. Pentru necazurile voastre osteniți, că și mai prin necazul scoate Dumnezeu pe oameni din înțepeneală, din uscăciunea vieții. Iar necazurile te vor ustura tot mai tare până când vei căuta să te tămăduiești. Doamne ferește! Căci iată ce plicinare cu noi Dumnezeu! Nu cu noi, că doar suntem fiii Lui, ci cu relele noastre. Asupra relelor, a păcatelor, a fără de legilor noastre atârmă sabia lui Dumnezeu. Dacă necazurile sunt plicina pentru care veniți aici... Apoi, pricina pentru care vi le trimite Dumnezeu sunt fără de legile voastre. Ce să facem, părinte? Să ne mărturisim toate fără de legile noastre, fără nicio ascundere. Și îndată va înlătura Dumnezeu o sândă. Să vrei și tu ce vrea Dumnezeu. Să te desfaci de rele. Dar cum să facem asta, părinte? Să zicem că cineva îți face o dreptate. Tu, în toate privințele, ești cinstit. Și te trezești că o vecină sau soțul, or unul din copii, se răzvrătește împotriva ta și îți zice cuvinte de o cară, desfrânată, cuvinte grele, care spătrund inima ca o sabie. Și nu pricep ce poate fi. Poate cuprinde de mânia și dai și tu cu o sabie asupra celuilalt. Și așa se ajunge la vrajbă și la lucruri slabe. Să știi că nedreptatea aceea totuși nu e o nedreptate, ci este o nuia cu care Dumnezeu îți aduce aminte de păcatele pe care nu le-ai mărturisit. Tu poate ai uitat că ai început căsătoria cu stângul și apoi te-ai cununat. Asta cam așa Sau ai repădat vreun copil și aceasta e mare fără de lege înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ești cununată după lege. Deci, deci, deci, deci. Dumnezeu însă n-a uitat greșelile sau cuvintele tale și vrea să te spere, să te curățe de toate relele. Adică Dumnezeu ne aduce aminte prin ceilalți de relele pe care le-am făcut. Da. De aceea toate relele care îți vor fi împroșcate în obraz Nu le socotii dreptăți. ci stai locului și cugetă. N-am și eu vreo greșeală ca asta? Oameni buni, să faceți povedanie curată cum n-ați făcut în viața voastră. Și pentru cel care te cărăște, roagă-te ca pentru un binefăcător. Biruiți rău cu binele, căci de partea binelui este Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca. Botezul lacrimilor. Aveam știința mântuirii și înțelegere pentru fiecare grup de oameni, tineri, căsătoriți, muncitor, preot sau intelectual mai deosebit, care vrea să plece genunții în fața Sfinției sale. De obicei, oamenii nu se întorc la Dumnezeu decât atunci când au de și necaz. Însă cu mult mai bine să vii de bună voie la rosturile tale veșnice și nu tras de mâne că s-au pălit cu prăjina din urmă. Taina pocăinței e judecată milostivă ce o face Dumnezeu cu noi păcătoși când mergem de bună voie și ne în greșeală. Poate tocmai pentru că e așa merită judecata aceasta milostivă, Nu pot să vină la mântuitoarea ei binefacere, cei cu mintea plină de știință și afumată de mândrie. Cum să poată ei, care știu totul, ei care stăpânesc oameni, să vină în genunchi înaintea unui simplu preot și să-și înșire toate fără de legile și toate scârbele lor? De aceea îi dau de-asprima dreptății, care-i fierbe în zeama lor până li se înmoaie oasele Cătră sfârșitul săptămânii am dus la oricea bisericii cu Gianni, am așteptat până ce cei mai vârste au terminat s am pe rând și noi. D am intrat în că Părintele Arsene stătea pe scaunul cunoscut de pe care și predica, având în față o masă pe care s-a aflat o cruce, o Biblie și un e totul aproape de iconostas. Eia Ei, să vedem cu cine avem de face Nicolae. Da, părinte, Nicolae mă cheamă, dar de unde știți? Asta e o taină despre care nu vorbim acum. Dar să începem cu începutul. Ești elev de liceu, nu? Da. Și știi ce ai e o autobiografie? Da. da. Acum spune de unde ești? Cine-s părinții, frații, unde înveți? Da... De unde să încep? Ai mai spovedit? Da. Ca școlar m-am mărturisit preotului din satul nostru, din Ludijor. Știu unde e satul vostru, petre Făgăraș, după Lisa și Pojort? Da. Și m-am mai spovedit și la profesorii de religie, de la liceu Radu Negru din Făgăraș, unde sunt elev în clasa a șasea. Pe cine aveți profesori de religie? Acum în cursul superior pe părintele Bozocea. Ca elev de liceu, mergeți la biserică în duminici și sărbători? Mergem la biserica ortodoxă din făgăraș, unde slujește părintele protopopă Borzea și părintele Ciocănelea și profesorul nostru de religie. De la anul se va face o capelă pentru elevi din cetatea făgărașului, că din cauza noastră credincioșii stau cam înghesuiți în biserică. Acum să începem cu primele amintiri din copilărie. Sau poate chiar cu începutul vieții tale. Da. Părinte, eu m-am născut în 6 ianuarie 1926. De bobotează. Și m-am botezat chiar a doua zi. De Sfântul Ioan Botezător. După cum e mi a povestit tatăl meu nașterea mea a fost cam grea și nu prea erau speranțe de viață. Atunci tatăl a chemat de gravă preotul să mă boteze. Părintele Secheli au venit tocmai din luța unde săvârșise sfânta liturghie. Și în timp ce citea cele despre botez, preotul s-a speriat văzând cum a mă vinețit și o strigat la tatăl meu, zi numele mă că moare. A strigat către tatăl meu, zi numele mă că moare. A sunt tatăl, zis Nicolae, să fie numele, căci aveam un frate mai mare de doi ani care se chema Ioan. Atunci preotul m-a cu apă sfințită de la Bobotează, mi-a numele, am început să plâng, să mișc. Toți cei prezenți la potezul meu, care s-au făcut în casa părintească, au rămas uimiți și nu le venea să creadă că acela care mai înainte murea, acum are viață. E vezi, măi, puterea ta e Da, părinte. Sii mai departe despre părinții tăi, despre frații tăi. Pe tata îl cheamă Nicolai și are 55 de ani. Pe mama o cheamă Rozeta. Ea are 47 de ani. Cu ce se ocupă? Cu agricultura. Și mai am trei surori mai mari. Victoria, Viorica și Rozeta, căsătorite. Fratele Ioan a murit când avea 7 ani. Eu aveam 5 ani atunci. Și ne-am îmbolnăvit toți frații de anghină difterică, afară de Victoria, care era la București. Atunci, omorinelu, până să vină doctorul de la Făgăraș cu vaccinul, boala au lăsat urme și pentru mine. Am unele greutăți în pronunțarea anumitor sunete. Nicolae, vezi că Dumnezeu te-a salvat și a doua oară. E semn te iubești și așteaptă de la tine ceva. Ai auzit de demonstrene care a trăit în Antichitate? Da, am învățat la școală ceva. Acesta era gângav, dar voia să ajungă orator. Știi ce făcea? Mergea pe malul mării, lua pietre în gură potrivite și citea cu glas tare cât putea. Și așa, după un efort îndelungat, a ajuns un mare orator. Coardele vocale s-au dezlegat. A trebuit să faci și tu asemenea. Acum să treci la amintirile personale. Tot ce îți amintești de a 3 ani și până Apoi am trecut la primele amintiri personale care ar fi avut în ele ceva păcătos, și așa am ajuns până la 16 ani, ce mi viața morală, credința, dragostea și Vlavia față de Dumnezeu și dorința de viață creștină. La școală cum merge? Îți cam întreprimi 10 din clasă. Acum că ești spre sfârșitul liceului, învață cât poți de bine. La vârsta ta, la 16 ani, e important să-ți faci un ideal în viață. Să ai un model după care să te inspiri și să urmezi la realiza. Mai înțeles? Da, Părinte. Dumnezeu să te ajute. În urma acestui fapt m-a să-mi un ideal de viață pe care apoi, la următoare spovedanie, la Părintele Ațelor, am desciflat și discutat împreună, Sfinția un a de rod deosebit, dar nu impunându-mi, ci atindem că totul trebuie făcut cu proprie libertate și voință. Idealul adevărat Nu este o idee sau o situație viitoare optimă. Idealul este o ființă salvatoare. Este ceva după care tângești din străfundul ființei tale. Nu avem liniște și echilibru până nu decidem în timp ce facem cu eternitatea noastră. Ce facem cu Hristos căci El ne-a revelat nou toate. El ne-a descoperit adevărul fundamental al eternității și întoarcerii noastre la Dumnezeu ca Tatăl omului. În ordinea religioasă, adică a tânării noastre de ființa supremă, adevărul e ne-a mai mult decât în ordinea fizică a existenței aici, pe pământ, adevărul e concordanță, evidență, pe când în ordinea religioasă, adevărul devine ființă activă, capabilă să ridice sufletul la alt nivel de existență. Așa înțelegem pe Iisus Hristos când a spus că El e adevărul, calea și viața și acestea veșnice. Iată ce însemnează a fi ucenicul idealului întrupat. Peste toate tristețile veaclui de-acum va fi martor, Cu prețul vieții al învierii omenești La destinației dobărșii. De împărtășit la apoi toți cei pregătiți cu Sfânta Ioristie în dimineața următoare, m-am simțit ușurat, bucuros, fericit că deveniți și eu unul dintre cei care aveau duhovnice pe Părinte Arsenie. Schimba tot te la față în munte Hristoase Dumnezeule arătându-i toi, tăi slava ta lui se putea Stălucească și nouă păcătoșilor, lumina ta cea pururea viitoare, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, datătorule de, de lumină slavă țin. Când mi aminte de prima spovedanie la Părintele Asenie, îmi dau seama cât de puternic a fost acel moment pentru destinul ulterior al vieții mele. Deși eram numai un adolescent de 16 ani, prima spovedanie a fost un șoc metanoic pentru mine. Fiecare e înzestrat și trimis să împlinească un rost al lui Dumnezeu între oameni. Duhovnicul va întoarce și mintea noastră de la atâta omdare pustie în afară și o va face scaun al lui Hristos Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile cunoștinței și ale înțelepciunii. Părinții mei, Nicolae și Rozeta, surorile mele, au devenit pelerini la mănăstire și părintele Asene le-a fost duhovnic. În anul 1909, Tatăl meu, care avea 18 ani, pleacă în America timp de peste 2 ani, murind bunicul din partea tatălui meu. Bunica Ana l-a chemat acată. Cu banii economisiți a clărit șura și grădile una dintre primele construcții de cărămidă din sat. Părinte, în 1912 m-a în armata austro-ungară 3 ani. Și-a -a început primul război mondial și am rămas până mai departe, în 918, la terminare. Am avut bucurie să merg cu primarul nostru din Ludișor la Mare Adunare, la Alba Iulie. Cea mai spectaculoasă mălțuștire a avut-o care s-a spăvit mai mult de trei ore. A avut două căsătiri nefericite, în ține de cedând, de motive de boală. S-a căsătorit apoi cu mama mea rodită, cu care a dus o viață citită, frumoasă și în bune Părintele l-a ascultat, l-a gestionat, l-a mutilat, măi, tu ai omorât un om în război. Tu ai omorât un om în război? Să poate, părinte, să poate că în război m-au luat la atacuri și am tras și eu, cață soldață Să știi că ai omorât un om. Să rogi pe Dumnezeu să te ierte. Și să te pentru sufletul celui ucis. Da, părinte. Și de fuma să te lași de tot, da? Da, Da, părinte, făcătuie să mă las. După ce s-a întors de la Spaveneanie, s-a luat ustensile pentru făcut ligări, ne-a îngropat în milă cu platforme de gunoi de gras și nu l am mai văzut fumând niciodată. Toate întâmplările și împrejurările prin care trecem într-o viață, printre alte rosturi, au și pe acesta: să scoate la iveală cele sădite în ascunsul omului. Și fiindcă în om sunt două înclinări, una către Dumnezeu și alta către Sine, împotriva lui Dumnezeu, încercările și ispitele pun omul fie într-o valoare, Fie într-o negație. Unora ispitele le sunt spre mântuire, altora spre pierzare. A înțelege necazurile vieții în rostul lor nevăzut este oricum o lumină de preț în sfeștii culmiții. Atunci necesară redesteptarea conștiinței religioase, morale a poporului, greu încercată în al doilea război mondial. Apoi a venit peste țară tărvălugul comunist ateu și materialist. Teroarea, tirania era de nedescris. Trebuia să vină cineva să-i redestepte moralul, încrederea și în, adeja, în al în altorul Dumnezeu, iar acest lucru l-a făcut Părintea Arsene cu putere multă și cu autoritate asemenea Sfintelor și a Prorocilor Hristos a înviat însemnează că viața e mai tare ca moarte Hristos a înviat Însemnează că toate nădejile bune ale oamenilor sunt îndreptățite. Hristos a înviat. Însemnează că toate problemele vieții sunt pe deplin dezlegate. Cătușele întunericului și ale tristeții sunt sfărămate. fiindcă Hristos a înviat. Sine Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus din țara Zarandului, sat ce aparține comunei Vața de Jos, în partea de sud a munților Apuseni. Părinții săi, Iosif și Creștina, l-au botezat cu numele de Zian Vălean. A urmat Liceul Național Ortodox Avram cu din Brat și în 1929 s-a înscris la Academia Teologică Andreană din Sibiu, pe care a absolvit-o în 1933. Aflând de talentul său la desen și pictură, Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, l-a trimis cu bursă la Academia de Arte Frumoase din București, unde a studiat în perioada 1933-1938. La 11 septembrie 1936 a fost hirotonit diacon celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. În 1939 a fost timp de trei luni la Sfântul Munte Atos ca să deprindă călugăria de acolo pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahis la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie Ca preot, Duhovnic și Stareț va începe cu putere și duh apostolesc și chiar prorocesc mișcarea unică de la sâmbăta de redeșteptare religioasă și morală a credincioșilor. A fost arestat prima oară în iulie 1945 la mănăstirea Bistrița de Vâlcea și a la Râmnicul Vâlcea. În continuare a fost urmărit și supravegheat până la sfârșitul vieții. După instaurarea regimului comunist, În 1948, părintele Arsenie a fost arestat și anchetat la Făgăraș și Brașov. Mișcarea religioasă de la Sâmbăta avea învergură națională. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la mânăsirea Prislop din țara Hațegului județul Hunedoara. În 1951 a fost trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 1955 a fost iar reținut și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea, fiind deliberat în aprilie 1956. În 1959, printr-o decizie a episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și s-a interzis să mai slujească la altar. A fost apoi angajat ca pictor la atelierul Patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din statul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mi și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare. O cucernice, părinte, și azi ne aduce aminte că ești apostol lui Iisus născut la vața de Sus A trecut la domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier într o casă unde câteva maeș de la Prislop amenajaseră un în monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. După 1990 au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelelui Arsenie Boca. Cele mai importante fiind cărarea împărăției și cuvinte vii. Mormântul său de la Prislop este astăzi loc de pelerinaj. Mii și mii de oameni îl cinstesc ca pe un sfânt. Născut în casa din dal, ți-au pus numele zian, Plecat din satul tău natal, azi eś sfântul din Ardeal. Părintele Nicolae Streza, născut la 6 ianuarie 1926 în satul Ludișor din țara Făgărașului, îl cunoaște pe părintele Arsenie Boca în 1942 la Mănăstirea Brâncoveanu și îl urmează de-a lungul vieții din iulie 1942 avândul duhovnic. Studiază teologia la Sibiu în perioada 1945-1949. După căsătoria cu Elena este hirotonit preot la 6 decembrie 1953 pe seama parohiei albești gișoara iar din iunie 1969 devine paroh al Bisericii de Piatră din Târgu Mureș, de unde se pensionează în iulie 2000. A scris și publicat mai multe cărți, mărturii despre părintele Arsenie, plângeți cu cei ce plâng, recenzii rezumat și comentarii la cărarea împărăției, femei biblice și o preoteasă model, prelegeri de morală ortodoxă. În prezent, părintele Nicolae Estreza trește la Sibiu împreună cu familia fiicei sale, Tatiana Elena Morar. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Ioan Bica din Ludișor, ucenic al părintelui Arsenie din 1942, a fost un țăran de stoinic și gospodar, un model pentru ceilalți săteni. El și părinții săi l-au ajutat foarte mult pe părintele Arsenie în perioada cât acesta a fost starețul mănăstirii Brâncoveanu. Are trei copii, toți cu studii universitare. Atât el cât și familia sa, copii și nepoți au rămas permanent apropiați de părintele Arsenie și îi sunt credincioși și astăzi. A trecut la domnul în anul 2007.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 părintele Arsenie Boca, Mihai Bica. Distribuția a fost următoarea. Nicolae Streza, tatăl preotului Nicolae Streza, Dan Sândulescu. Nicolae Streza tânăr, Alexandru Suciu. Ioan Bica, zis Gianni, prietenului Nicolae Streza, Alexandru Nedelcu. Cantorul, fratele Ionuț Lăpădat de la mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa județul Alba. Toate cântările utreniei și sfintei liturghii sunt interpretate în varianta lui Dimitrie Cunțan. În alte roluri: Alin Pank, Magda Duțu, Milica Criniceanu, Costin Manoliu. Cântările bisericești schimbat la față și cu noi este Dumnezeu sunt cântate de Serafim Monahul, Spiridon Erodiaconul. Ovidiu fratele și Adrian fratele de la Mănăstirea Lupșa. Joltarul de la Vața, in memoriam Arsenie Boca, este interpretat de stelică Muscalu. Joltarul este o cântare care se cântă la înmormântări. Versurile aparțin învățătoarei Marina Vuzdugan. Transcripția muzicală Petru Boloț. Asistența tehnică Marilena Barabaș. Regia de studio Milica Crăiniceanu Regia muzicală Stelica Muscalu Regia tehnică Inginer luiza Mateescu Producător Magda Duțu O producție a Tatrului Național Radiofonic Noiembrie 2009 Mulțumir pentru sprijinul acordat la realizarea acestui spectacol document, părintele lui ungureanu, starețul mănăstirii Luxa, părintelui Sofronie, Părintelui Rafael și întregii opți monahale de la mănăstirea Lupșa. De asemenea, mulțumiri părintele Ilarion Urs, starețul mănăstirii Brâncoveanu lui Paul Mailat, Părintelui lui Casian și obștii monahale de la sâmbata, lui Valerian Monaho de la Schitul Pătrunsa preotul lui Ioan Sofonia din Sibiu, preotului Daniel Benga, Parohul Bisericii Sfântul Ștefan Cuibul cu Barză din București, lui Natanael Monahul de la mănăstirea Vaca Crișan și lui Danir Stoenescu, episcopul Daciei Felix din Serbia. Mulțumir mai cistarețe Pavelida și optimi monahale de la mănăstirea Prislop. Totodată, mulțumir mai cistarețe Marina și mai Marta de la mănăstirea Horezi. Mulțumir pentru bunăvoință și ajutor lui Mihai Lența, Paraschiva, Popa, Sanda Huies, Gavirlă Pașcu, Romulus Neag, Simona Săbău, Ioana Raciu, Iovul Mihus, Perabulz, Romeo Petrașciuc, Adrian Diaconeasa, preotului Constantin Necula, preotului Nicolae Zian Streza, și colegilor noștri Cristian Curte și Valentin Protopopescu.